Avui a l'Espai Vital tenim a dos joves d'Andy. Andy és una associació que és d'atenció a infants i joves amb necessitats especials. És una associació que està a Sabadell i que doncs, la formen tant pares com joves amb alguna discapacitat. Avui tenim amb nosaltres a la Laia. Hola, Laia. Hola, què tal? I també tenim a l'Arnau. tal? Molt bé, no? Heu vingut avui dues persones que normalment només n'entrevistem a una, però... M'agrada doncs, que vinguin dues persones que formen part d'aquesta associació perquè ens explicaran doncs, diferents activitats que fan. Us presento l'Arnau. L'Arnau té 24 anys, és de Sabadell i pels de matins treballa a l'Ajuntament de Sabadell. Eh que sí, Arnau? Sí. Explica'm exactament on treballes. Bueno, mira, abans de tot jo la treballava al departament al departament de l'alcaldia uh -huh. però ara actualment estic treballant a la biblioteca municipal la provadia uh -huh. de Sabadell i faig moltes feines bàsicament faig els punts de llibre, li poso la data nova els, els magnetitzo què vol dir això de magnetitzar? perquè això hi ha molta gent que no sap. pot això vol dir que quan mm, per exemple quan la gent s'emppoca a algun llibre pues sense permís, pos pues ells di pit com si, si possin un monolarma. Mm -hmm. I tu t'encarregues de tornar-ls i posar aquesta, aquesta alarma, diguéssim? Perquè quan es torni a agafar algú, doncs piti, sí. no?, per exemple. Exactament, sí. Uh -huh. sí. Molt bé. I t'agrada la feina que fas? Sí, m'agrada molt la feina que faig, sí, sí, sí. Estàs content? Sí, sí, estic content i ja diverteixo molt. A més, has fet formació al projecte Aura. Sí, estic fent formació allà ja al projecte Aura, sí. Uh -huh. Si parlem de feina, tenim també la Laia, que també està treballant. La Laia té 24 anys. I on treballes tu, Laia? A la companyia d'aigües de Sabadell. Uh -huh. tu ja fa més temps que hi treballes perquè l'Arnau fa un any que està en aquesta feina abans n'havia tingut una altre en un altre departament però tu ja fa quant de temps? 3 anys fa que estic a la companyia d'aigües o Sí sigui que ja ho tens totalment dominat eh? molt dominat ho tinc, sí, molt uh -huh. i què fas allà? doncs ben, jo porto a, a dins de l'empresa el el correu uh -huh. i els altres fan els de fora jo sóc la que faig dins de l'empresa el correu intent faig fotocòpies moltes més coses la correspondència no sé, i em donen feines que ja m'estan bé i, i m'agrada uh -huh. i, i, i la relació si amb els companys també em van bé i ja està Sí, que estàs contenta amb els companys que tens. Sí. Sí? Sí. I mm, aquesta feina que deies doncs és una feina d'administrativa, sí, perquè tu sí, vas ve... fer un mòdul d'administrativa. Sí, vaig fer una administrativa d'administrativa als escoles quan tenia 19 anys uh -huh. i per això que a, això és una feina administrativa que, que faig x... a més a més. Mhm. Uh -huh. Doncs, com veiem, l'Arnau i la Laia fan una vida completament normal pels matins amb la seva feina, però és que per les tardes no s'aborreixen. perquè és que fan una quantitat d'activitats que molta gent ja voldria, perquè algunes les fan a l'associació Andi, com per exemple el teatre, els valls de Saló... A veure, explica'm una miqueta, Arnau, per exemple, tu què fas a l'associació per les tardes? Per les tardes, doncs mira, els dimarts vaig a valls de Saló, el, el dijous a, a teatre... I els dissabtes surto últimament amb els meus amics. Uh -huh. Perquè no m'ha explicat que els dissabtes a la tarda a l'associació s'ha creat un grup de lleure, eh que sí, que vosaltres dos eh, sí. hi aneu. Sí, s'ha creat un grup de lleure, sí. sí, sí, sí. Eh, eh, és veritat. Sí, sí. Eh, i vosaltres, doncs, amb aquest grup feu sortides tant amb altres companys, amb companys voluntaris que us hi acompanyen, com vosaltres sols. sí. Bé, bueno, sí, és veritat. Eh? Quina va ser l'última sortida que veu fer? Bé, bueno, l'última sortida que, que vam fer doncs va ser la setmana aquesta, va ser aquesta setmana passada que vam anar al cine. Sí. Què anar a veure, Laia? Doncs tu i jo, i ara, i Dubri. Uh -huh. Abans, quan estàvem doncs, fent un cafè, tots coneixent-nos una miqueta, els explicarem als oients perquè, clar, ells no ho han pogut sentir, però... Jo comentava que, clar, aquestes coses, és difícil a vegades posar-se d'acord entre tot un grup d'amics. Què fem avui per la tarda, no? Com ho feu, això? A veure, és, és complicat? Us ho poseu bastant d'acord? Home, va? és molt complicat, però els posem d'acord, sí, tenim molt ben organitzat. El que fem normalment, primer sortides s'escriu en una llibreta uh -huh. i llavors amb, amb l'hora que tenim, amb el calendari, doncs us ho i, i posem la data i posem quan sortim. O sigui que és molt important que expliquem a tothom que realment les sortides les proposeu vosaltres. Sí, les proposem sí. nosaltres i a més a més és la manera de poder sortir. I si hi ha una sortida com complicada... Uliem a os acompanyar, uh -huh. o les amigues. Sí. La Mati sí. i la Núria Serra uh -huh. tens s'ajuden i algun una vagada en fe vigatges. va ser l'últim viatge que veu fer? Ah, l'últim viatge va ser quan vam anar quan vam anar a Bilbao. A Bilbao. Maku. Sí. Sí, Maku. S'ha passat bé. Sí. Sí, bé. I també em comentàveu que havia anat a Oviedo, sí. però que viu anat amb les famílies. Sí, sí. sí, sí. sí. Sí. I què em penseu així, ara que no ens sent massa gent? Doncs... Què voldríeu fer? Què voldríem fer? Doncs... Perquè jo crec que em sembla, m'ha sembla, semblat sentir abans, que potser hi voleu tornar, però amb el grup. De doncs jug. sí. Vosaltres. Sí, voldríem tornar amb el grup. Que això de les famílies està molt bé, però si pots anar amb amics, doncs... Millor, per per passes si millor. tens més, més confiança, més... M'he sí, deixat sí. les coses a parlar, perquè amb els pares potser ens costa. Uh -huh. i... Però bé, bueno, els pares realment en aquesta associació hem de dir que fan moltíssimes coses i que són els impulsors d'aquesta associació. Però això ho parlarem un altre dia amb ells, que avui vosaltres sou els protagonistes d'aquesta entrevista. Sí. Perquè és que no només feu coses amb el grup de Lleure i Balls de Saló i Teatre, tot això que m'heu explicat, sinó cada a més... Teniu un grup de música. Sí. Com es diu aquest grup? Els Cracs Dandy. Genial el nom, eh? Molt genial, sí. El vam posar perquè... A veure, amb un concert al Pep Sala vam fer que comencessi a investigar un nom. Va ser Els Cracs Dandy. I també una amiga nostra, oi oh, ja Arnau? Sí, que ens deia que, que nosaltres érem uns cracs. Ah. I per això vam començar... I a més també inclou un xerrant que es diu Landi. amb tot això doncs ja ha fet uns quants anys. Uh -huh. i, sí. I vam fer una festa i això. Això bé perquè ella i jo anem a la colla de la gigantesa inglesa del barri de Gràcia. Uh -huh, de sí. Això us volia preguntar una miqueta després, però eh, volia que m'expliquésseu una mica com va sortir això del, del grup dels Cracs d'Andy, perquè dèieu que havíeu fet una actuació amb Pep Sala, però sí. abans d'això, alguns ja us coneixíeu sí. d'una escola de música Sí, sí. An anem a una escola de música que estigui al sisè i, sí. i que hi anem perquè hem d'aprendre coses de música, de, de flauta, de piano, jo, per exemple, uh -huh. perquè el meu bastant, dins de petita, s'havia de el piano. I sí, que ja fa molt temps que ara toquem junts. Tu què toques, Arnau? I jo toco la flauta dolça. Bé, bueno, quatre tipus de flauta. Quatre tipus de flauta? Sí. No una, no quatre. Sí, quatre, sí. Em toco... La, la flauta baixa uh -huh. que és una flauta molt llarga i molt lliçuda sí. i també toco les flautes contral la normal i, i, la sopra, i la sopranino i, sí, i, la, i, la, i la sopranino sí. uh -huh. i a ah. més ets dels que li agrada allò animar a la gent a que participi sí, sí mm. A mi m'agrada això, que la gent s'animi, que s'enrolli, sí. que sigui molt Sí, sí, vida. és com el complice, un... <laughs> un molt bé. Vas Laia, bé. tu què toques? Jo què toco? Doncs toco diverses coses, el piano, el, el tabal, uh -huh. les flautes, jo tinc tipus de flautes, jo toco la flauta dolça, la la de fosta, la de plàstic, meva. la contral i la soprenina. Molt bé, molt bé. També, com comentàveu abans, doncs eh, formeu part d'una colla de gegants i, a més, teniu un gegant que es diu Landi, sí. que el va dissenyar l'Arnau, però amb l'ajuda de tots. És així? Sí, és així. Sí, sí, sí, sí. sí, sí, sí. I, bueno, doncs, és que, de veritat, vull dir, podríem estar moltíssima estona parlant amb vosaltres de tot el que feu, perquè és que no pareu. A mi el que... M'agradaria, potser per acabar, és que ja hem explicat una mica el que feu, però a veure, m'agradaria que animéssiu una miqueta la gent doncs, que potser no surt massa o que no sap ben bé què podria fer els dissabtes, els diumenges. Um, Animeu-los una miqueta que facin Mira, coses. Jo el que faria eh, és que la gent que, que estigui a casa pues que surtin amb amics, que facin pinya, grup, i que sortint, que, que no passa res, sortir és normal, no? Uh -huh. Sí, casa. sortir és normal. I si, per exemple, us podeu apuntar a un lloc, a una associació, o bé amb nosaltres, o bé amb una associació que teniu, llavors, des d'aquí, es fan els grups, les sortides, i, i la cosa que pot sortir a més a més. Sí. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Arnau. Moltes gràcies, Laia, per haver vingut. De res. Gràcies, de veritat. I a tots els oients que vulguin saber més coses d'Andy, poden visitar el web www.andysabadell.org i esperem doncs, tenir un dia amb nosaltres, a pares i bueno, fundadors d'aquesta associació, perquè ens expliquin més coses des d'una altra òptica. Avui hem tingut a dos joves que realment fan moltíssimes coses i que són un exemple de que es poden fer moltes coses així que eh, endavant endavant amb el grup d'Andy eh, dels cracs d'Andy endavant amb totes les activitats i molta sort gràcies